پریس ګورک کم چې غیر مترجم مشکات ته راوي په سر کې دا خطبر عزي دیتا دي کې اصول الحديث بیانای پرستو کتاب په ديوانه اساني مونږان تا زين دازي سره تاله وان مراروان دي شي مشکات شریف به لگ لگ لګ او یا چې څمره تا سوین شي نوای بش ډیر وای یا بسم الله الرحمن الرحیم دغه مشکات شریف کې ونی ناخذ بجد دا او دا اصول الحديث جداي یو د کتاب خود برائے اصول الحديث بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوندین دا د الله الرحمن چې د خاون مهربانو خاوند او د خاصو خاون خاوند مقدمه تن فی بیان بعض مصطلحات علم الحديث دا مقدمه را مقدمه دې تويږي کتاب په ابتدا کې دا مقصودي خبره نه مخ کې صحابري ذکر شي چې تعلقم د کتاب د مقصود سره دا مقدمه ده په بيان بعضه مصطلحات علم الحديث په بيان د بعضه مصطلحاتو د علم الحديث کې وره اصطلاح دې چې دی او لما ولما په یو خبره پس قواعد او سقوالینو باندې راجم شي لقد علمته خپل استلاح دارنګي ده نور علومو چې مثال پتور علمي حديث راغې خپل استلاحات دي دو اصول القران د فارق خپل استلاحات دي نور نحوه او صرف د راغې خپل استلاحات دي لدا مقدمه ده په بیان د بازی مصطلحاتو د علم حدیث کی مما یکفی واذا غنا یکفی فی شرح الكتاب چه دا یکفی کافی کیږي په فی شرح الكتاب په د شرح د دې کتاب کی اصل کی دا مقدمم دا دی مشکات شریفیو شرح و لمعات ناغیتوئی لمعات التنقیح شرح مشکات المصابیح ندام و قدمات آغی پسر کیو دا لمعات چدا با کافی کی کی فی شرح الكتاب فشرح دا کتاب من غیر تطویل بغیر دو اگدوالینا و اتنابی د تطویل او دا اتنابیو مانا گا کتاب کافی کی پسرحدی کتاب کې من غیر تفصیل او اټناب بغیر د سوغتوالینا یعنی دا به مصطلحات د علم حدیث چې دا به په شرح د کتاب د مشکا شریف کې پکاريږي لوی دا وکافی کی او دازنی کرقومه بغیر د تفصیل او د اټناب نه ای علم وې فو حشائ طالب العلمہ انالحدیث چ بیشک حدیث ویانا دا حدیث پاک دے حدیث سلا و pigs وعی انالحدیث فی استalahہ جمہور المحدثین چه حدیث پا استلاہ د جمہور المحدثینوں کسل و вз پیشنگ Medicins give to a minimumャンドیффی ویانا قلع Toko فی استلاہ جمہور المحدثین یطلق على قول النبی صلی الله عليه وسلم وفیلی ہی و تقریر ہی دا حدیث اطلاق کی دیشی دا جمہور محدیسین پہ اسطلاقی محدیس آغا چالوئی چیاغا ماہر بھی پہ حدیثو کیا و حدیث بیانائی لکو علماؤ لکلی محدیس آغا چالوئی چاغه د حدیث و کتابونو لستلی وی لیکلی وی او ریډلی وی یاد کړی دتی جمهور محدثینو په اصطلاح کې یعنی حدیث سے توئی د اطلاق کې د شی علاقه ول نبی صلی الله علیه و فقول د نبی علیہ السلام علی الله حبیب یو قول فرمایلی د خلیه مبارکه له یو خبر رئیس کی او هغه مون تر رسیدری د دی ته حدیث و و فیلیه او غفیل د نبی علیہ السلام د الله حبیب یو خوشې په خلا مبارکانه دی ویلې خو کړې او صحابی کتل د چموږه نقل کو دغه غفیل تم حدیث و وتقريره او تقریر د نبی علیہ السلام تا تقریر دی توې چې نبی علیہ السلام ناس یو کس کار کولو او د الله حبیب ورته کثری خوشط پاتې شي زه کدا د نبی شان دی چې دای مخ کې او کار سو کوي او غنا رواې د نبی بچپن پاتېږي او پچا یو کار کولو نبی په چفاته شودین دین جوړي پیږه په بربا له تقریر نبی دته وای ومان التقریر معنا د تقریر سلام و انه فعل احد چ کار کړو یوتان او قال شين یا ویناتریو او شين په حضرته صلی الله علیه و سلم د الله د حبيب په حضور کې الله حبيب ناس ته یا وسری او کار یا یو خبره او کا ولم ينكره او د الله حبیب د خبره نه انکار ولم ینهه عن او نیم منی کو دې نه دینا بل سکت بل کی چپاتش او قررا وقررا او د خبره یعنی قراری او کو یعنی سونه دې ثابته نو دیتم حدیث وی د یوه جنګ ور د انار د حبیب د خلیه مبارکه نه شروع تھی او صحابه هم ته نقل کړی دی, دی له حدیث وایي کته خلا مبارکه سیندې ویری خو په او یو کار کړې نو دا غې فېل تم حدیث وایي او تقریر تم وایي تقریر دا دی چې اوسړی او خبره کولا د انار د حدیث په مجلس کې اله الله حبیب ورئدا د دې خبرې نه انکار دا سره مننه کو بلکی خبره برقرار اوسه تر نو دی ته وایي تقریر النبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث یا صاحبه اوکار د الله الحبیب راتیو کړه الله الحبیب منه نکو په دې دین جوړش د عام په حکم د مرفوع حدیث کې وی عام په حکم دا سکیوی د مرفوع حدیث کې وی پر ان اصول الحدیث کې دا مسله درته بیان شویا چې حدیث د جمهور محدثین په نزبانه د دې اطلاع کې په قول د نبی علیه السلام لیکن نبی علیہ السلام نخلی مبارکی نے یو قول فرمای لے دی تحدیث ہوئی یا آغی پا خلیم نیدی ویلی خفیل کرده دی نو آغی تحدیث ہوئی یا را اللہ دا حبیب پا حضور کې یو کس سخبر یا یو کار کولو دا اللہ حبیب ور تقتل آو چپا تشوئے دی آغی منکڑے ندے نو دیتاو ای تقریر النبی صلی الله علیہ وسلم ای تم حدیث ہوئی وکغا لیک آددی دی نو سنوے سب وَكَذَلَكَ اُمْ دَارَنگِ يُتْلَقُ عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِيَ ده حدیث اطلاق ده صحابی پا قولم کئی اے صحابی او حمرکلی دیت ہم حدیث ہوئی وَفَیْلِهِ او پَفَیْلِ ده صحابی صحابی کار کرے وَتَقْرِيرِهِ او تقریر ده صحابی دا صحابی لوار نے چاہ سکول چاہ یو صحابی او صحابی پیچپ پاتشوئے پا اورغه صحابی تاریخ دار ہے وای صحابی هغه چاله وای چې چا د نبی رحس اللہ والسلام سره ملاقات شوی وی په داسه حال چې د الله په حبیبي ایمان وروړره و ما تا ایمان او بیا په ایمان مړ شوه دی نو دت صحابی وای ولعصر صحابه کرام شری ته دا الله د حبیب سره ملاقات کرے او په داسه حال کې چې د الله په حبیبي ایمان او بیا په دغه ایمان باندې د دنیا نه رخصت لو ده صحابی قول فیل او تقریر تم حدیث وئی ده صحابی قول تا ده صحابی فیل تا ده تقریر تم حدیث وئی وعلا قول تابعیه وفیلیه و تقریریه دارنگی کل ده دا حدیث اطلاق پا قول ده او پا فیل او و پا تقریر ده تابعیم کیه تابعیی گو رہا گا چالا چاد یو صحابی سره ملاقات کرے او د زده د الله په حبیب صلی الله علیه وسلم باندې ایمان او دغه ایمان په حال کې دغه تعیس شول او فاده شول دي او ځنه ته بیا شاله وي صحابی او ګن صحابه کرام دي دي د ائمه او اربعاو کې د شان د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د ډیرو صحابه سره د حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ملاقات شول دي نورو دریو امامانو صحابه کرام دي دي امام ابو حنیفه شان جابل عاشق او شويب تابعين وکړي هغه د صحابه سره دې ملاقات ثابت ده نو ګورئ کله د تابعين قول تا د تابعين شیل تا هغه د تقریر تا هغه تم شوي حدیث شوي هغه حدیث شوي نو دغه خبره را چې د صحابي قول هغه د علماو پنځ حجت ده خود د تابعين قول اغه علما او پنځوانی حجت نه رباځو علما او پنځ و, و دغه مراد دی یو شی چې د تابعین په دور کې موجود وی بلا انکار نو هغه شته بدعت نشي ویل کېږي ځکه زموږ د علما وایي چې بدعت غیټوي چې یو شی په خیر القرون کې نو په خیر القرون کې چې شی موجود وی او چا په انکار نه نو لږ دا دی علامت چې دا شی دی خیر القرون د لاحبیب وایي خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الصحابه والتابعين دور التابعين لدروه يروا توي خير القرون نقول ناخذ حديث ما ناشوا جدا الله الحبيب قول فعل وتقرير التحديث وهي دار ان دا الصحابه قول فعل وتقرير التحديث وهي او قول فعل وتقرير تم حديث وهي فما انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم نو هغه قول خیل اوغ تقریر چې د هغې انتحان نوبیله سلامو السلام توشي نو ی قالو له هو مرفو هغې ته مرفي. لکه مثال پطور یو کسی ما د طبینه اوري ط ما د صاب نه اوېیدري ساحاب وي ما د نوبی د اسلام نوریددي. نو خبره چې د الله حبي به پور وهېږي دتهی حديې مرفو د تاسو ل کتابو د هیو ک جایی چې د هدي چېې مرفو دی نو د دغه تعریف دی. دکم کم قول فیل او دا تقبیر انتحا چه نبی ریح السلام توشی او دا حبیب تو رسی چه دا اللہ حبیب دا قول فرمائی لے اغیر دا فیل دا سکڑیو او دا اغیر وان دا, دا کار شو خوی چپ پا تشیو دیتا وی مرفوع دیتا مرفوع حدیث وی یقالو لہو المرفوع دی حدیث تا حدیث مرفوع وی وما انتہا الاس صحابی او اغا قول او فعل اورا تقریر چې داغه انتهاس صحابی ته وشه صحابي کون کړي اپ علی نبی رسلام ته نبی رسوله صحابي او فیل کړي داغه روا دي او کار چا کړي او خبره الله حبیب ته نه رسېدلې یو قال له نو دې ته حدیث موقوف وای نو کلا ګوره کړي کتابونه دین ګورای او وای دا حدیث موقوف دینو داغه بنده مقصد وای دا حدیث موقوف کلا وای موقوفا علی ابن کله وی موقوفن علی ابن رضی الله تعالی عنہ موقوف حدیث دا معنا یا قول فعل تقریر چې دا غي انتها صحابی ته وشي نو دیتہ موقوف وایي کما یو قال لکوی دکی قال وی دی او فعلا یا کرر او قرر ابن عباس دا. یاد دی خبره تقریر ثابت سه عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ نجکل وی چی ابن عباس رزی اللہ عنہ ویلیہ غیقی دی خبر تقریرک گر دی تحیدی سے موقوف ویلیہ غیقی دی خبری تクریر او کلا سوی آو ان ابن عباس موقوفن ویلی ابن عباس رزی اللہ عنہ ویلیہ او روایت دی کل آو موقوفن کلا وی عنو موقوفن علی ابن عباس دا حبرہ دا حدیث وی موقوف دی پابدللہ ابن عباس رزی اللہ عنہ ویلیہ دینے کی دادے ابن عباس ذکر راگے را را نسید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما دا حجرت ندرے کالا کی پیدا شئو حجرت ندرے کالا مخ کی پیدا شئو او دیار اللہ لہ حبیب دو مدینی منوریزن نگی لس کالاو ندید دیار لسو کالو چنبیر اسلامو فاشو بلوخ تلانو رسیتن او دیار اللہ حبیب دعا گانے کری وی او دیار اللہ حبیب په دعا بانے رنگو دیار نبیر اسلام دیترز ویو او دیو آلی دو حضرت عباس اذن نبی علیہ السلام کرو او نبی علیہ السلام له عمر کی مشور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ 32 ہجری کی وفات ہوئی۔ 300 ہجری کی حضرت باسر رضی اللہ تعالی عنہ وفات ہوئی۔ اوی نے رضی اللہ عنہما قاسم فاتش پیتم ہجری کی وفات۔ وما انتهى الى التابعي يقال دا كم قول فعل و تقرير انتهاك تابعي تو وش نغيت حدیث مقتوع وي وي هذا حدیث مقتوع ناغا دا تابعي قول وي دا تابعي فعل تقرير آفلاني او خبرك تابعي پور رسيدره او دا آفل صحابو تناز دیتا حدیث مقتوع <تصفيق> نقول ان انتا صدادره خبره دره حدیث مرفوع حدیث موقوف حدیث مقتوع مرفو عیتا وای چداغه انتها نبی علیہ السلام تشریف موقوف عی چداغه انتها صحابی تشریف احادیث مقتوع عیتا وای چداغه انتها د تابع تشریف صلی الله تعالی بیان د دې شوه څه توي لكم قول و تقریر چداغه انتها نبی علیہ السلام ته شویتا حدیث مرفو وای عدهم قول او فعل او تقریر انتها صحابی ته شې ناغت حدیث موقوف وای او دکم قولو فعللو د تققرير انتها چې تعبع ته شي نوغي تهديسي مقطي د د نونوسبق د وقدخصبع هم الحدي س بال المرفوع والموقوف ا د المقط او قالو له الأخ وقد خو سبع هم خاص کې د بعضي ددي محديونه الحدي بل مرفوع مرفوع pore wal mauquf pore da mauquf pore baaz muhaddisin way che da hadith da marfu mauquf pore khas ase e zal maqtou za ta maqtou hadith او da tawiq wal taweed da al له re yuqal lahu al asar a gaita asar way a gaita soy asar ward hoy ode da چ هغه یوري دا حدیث د مرفوع موقوف پر خواسته مقتوع ته حدیث نه وي بلکې اثر ورته وي په اداره باندې اصطلاحا وقد یطلق الاثر على المرفوع اذا او کله اطلاق د اثر مچي په مرفوع حدیث باندې اذن هم دارنګي هي مرفوع حدیث به یفری تا اثرون کما یقال لکویلکی ال اذیته الماسوره وي اغا اد معسو اجمع دوعاه او معصور من قولووتي وي دعاګي نقل کري شوي نودي معصوراووي چې الله د حب نه کم دوعاگان راغ او كما خبرهجل الله حبيب تررسيد لريته دي سمررفور كما ي قالو ل کو کږ الأدية المصورته ویدغ دعاګ دي چې نقل کري شويدي. لما دادعی ما سور آغست وی لما جاء من الادعیت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما آغست وی جاء چه اغر آغی بی من الادعیت دو آگاننا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دنبی علیہ السلام واتوحاوی امام توحاوی دا لئی عالم تیر شوی او دو فکر حنفی لئی عالم نے امام توحاوی د د د دا ابو جعفر او نو مری احمد دا والد نو و محمد او دا تو حاوی حنفی امام جلیل لپاره حدیث او فقہ سره او دریسو 227هجری کې وفات شوه امام طحاوی په 321 هجری کې وفات ده و تو او د امام طحاوی و سم ما کتابو امام طحاوی مسماکره د خپل کتاب المشتملو چې هغه مشتمل له على بیان الحدیث النبویۃ په بیان د احادیث النبویو و آثار الصحابه هغه مشتمل له په آثار الصحابه کرام باندې چې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه آثار ذکر کړي ناغتې نوميخه به شرح معنی الاثاره هغه تاسو شرع مانی الاثار عالم کې هغه حدیث مرفوع دي نو ګره نومي ورتې الاثار آثار عالم کې هغه مشتمل له په احاديث مرفوعه باندې نو ګره دي کې د صحابه هغه آثار او قول ته حدیث موکوف وای او د نبی له سلام هغه قول او فعل ته حدیث مرفوع وای خو مرفوع او موکوف مجموعته نمدسیخه شرح معانی اولا سار وقالت سخاوی امام سخاوی رحم اللہ فرمائی لی نایولی عالم نے سخاوی اولما ولی کلی حافظ شمس الدین محمد ابن عبد الرحمن السخاوی داپ نو سو دو حجرائی کی وفات شوئے دے او دلوی لیو کتابون خاور میں لیو لی تسانی فلی کلی نا امام سخاوی دل دے شمس الدین, شمس الدین محمد ابن عبدالرحمن السخاوی تا په 900 هجری کې وفات وکړه وقالت السخاوی امام سخاوی رحم الله فرمایلي ان للثوری बेशक د امام ثوری د پاره کتابن کتاب لري مسمى یعنو مسمى کښې شوه د تهذیب الاثار دا یمن سره تهذیب الاثار مانحو مخصوصل شرد چې چلا کتاب مخصوص دے بالمرفو پا حدیث مرفو ہو مانے اے طول حدیث پا کی مرفو دی خنو الاثار تحضیب, تحضیب وئی صفاکولو تا پاکولو تا آثار جمد آثار و اثر حدیث توئی اثر حدیث توئی تو دا امام تبری دا لوی عالم او امام الحافظ ابو جعفر ودايه په 310 هجري کې وفات امام ثوبری و ما ذکر فيه هغه چې ذکر شوي دي په کتاب تعذيب الاثار کې من الموقوف د موقوف روايات او نه چار صحابه او اقوال لي فبتریقه التتبع والتطفل د په طریقې د تبعیت او د تطفل سره دوار یو معنا ده تطفل وایي یعني معنی و لا ذکرې تو فعلی تو خیلی حقا چالاوئی لکس کسانو لتا دعوت ورکڑی او غید دعوت یو پاکی بلا دعوت را نو مقصد خدا دعوتنو نگر دے در روئی چه دا کتاب مشتمل په پا حدیث مرفوعو دا موقوف حدیث پاکی بیتبع او تطفلن راغ دی اس حالتن ندی مقصد د کتاب دا غنو بد دیر فرجر ری وصل اللہ نو سبک دیر نو دیر وَيَ الْخَبَرُ وَالْحَدِيثُ فِي الْمَشْهُورِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ دن. خَبَرُ او حديث په مشهور قول د لماو کې بې مانا واحد په یو معنی راځي هي خبر او حديث یو معنی راځي نو دواړه الفاظ مترادف وي وېدا خبر دے دا حديث څه د بازي مشهور قول مطابق د جمهور پليځ یو شی نو حديث له خبر وي او حديث او خبر د مشهور قول مطابق د جمهور یو شری و بعضهم او بعضی محدثینو خصو الحدیثا دای خاص کړی د حدیث بما جاء صل علی صلی الله علیه وسلم د هغه سوال کی چې اگر اغلی د نبی علیہ السلام دا, دا الله د حبیب قول فعلږي هغه پوری حدیث خاص کړو والسحابه او کوم چراغلی دیده صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نو تابعین او ذ تابعین ونه بعضی لمعه حدیث دادا اللہ دا د الله د حبیب د قول فعل د صحابه او د تابعین د قول فعل پورې خاص ده والخبر بما جاء عن اخبار الملوک والسلاطین او خبر بما هغه پورې خاص کړي جاء چراغلی دی ان اخبار الملوک دا غ حالات د بادشاہانو او سلاتین ملوک او سلاتین یو معنا و خدایي خطبه کې علما دا تلفاز ذکر کوي چې هم معناوي لفظ جدا جدا وي معنی وي ول ايام الماغيه او خبره کوي چې راغلي دا غرض د تیر شوو واقعات هغه خبر وایي نو ګورئ دایره دا دا تفرق بازی مشهور قول د جمهور دا چې خبر او حدیث یو معنا او یو بعضی محدثین دا وایي چې نه حدیث دا له الله دا, دا حبيب د صحابه او د تابعین او اقوال کو لري خاص ده او خبر دی ته وایي چې د پخواني او بادشاہانو خبري د تیرې شوې زماني خبري دي ولیا دا دا وجه چې یوقال ویل کېږي لمنهغه چاته یشتغل بالسند چې دا هغه مشتغل وي مشغول وي سند پورې دا د حدیث سند کتاب شوی فلانی د فلانی د اورې ديلې او هغه صحابي و چې نبی رسول الله سند وایي نو څوک چې سند کې مشغول وي ناغه محدس محدثون وایي محدث محدث ورته وایي چې څوک سند کې مشغول لې علماء ني اشتغلوا بالتواريخ او چې مشغول لې په تاریخو کې تاریخ خبري عادیه او لکیه او خلق له بیانای ناغه د علماو ته استلا کې سوې اخباری وی. اغه ته اخباری وي اخباری ناغه چاته وي چې تاریخ په خبرو کې مشغول لے۔ او محدث هغه چاله وي چې هغه د احادیث او د سند په خبرو کې مشغول لے۔ اوس تاسو ته ویلو حدیث مرفوع دغه تفصیل در ذکر کای. تاسو ویلو چې حدیث بیا مرفوع وي یا موقوف وي یا مقتوع وي. هغه را خبرې لګید یاد سره تعلق لري. چې دا سومره طالبان او طالبات دا مشک شریوي نو دا به یادی چې مرفو حدیث سلو چې دله پ یادو تاریف یادي. نو سبا مثال پتور ک د مشکات په منځ کراي چې دا حدیث س مرفون او در هن نظرهغې ي چې مرفو حدیث سلووي. نواصل لاغسئ رفو ککوو سری حند. او راح به کله سریحوي سرګند د ررف وي ساحوی د سفال فو کې وی چې ما دا خبره الله د حیب نه دلی یالاللہ حبیب فرمائلی دیتا رفعی سریحی وی ورفو قد یکون سریحا رفع بکل سریحی وقد یکون حکمان او کل بحکمان وی اما سریحا ارچ رفعی سریحی دا نا دا آغای نسال بسنگی ففی القولی پا حدیث قولی کی بدا سی ورا یو حدیث قولی وی یو حدیث فیلی وی حدیث قولی دی ته چې الله حبیب د خلې مبارکینه یو خبرو فرمایي نو ذخلینہ تقول وی دغه حدیث تقولی وی, دا اللہ دا حدیث وی. وی. حدیث وی. یو دای خدای حبیب د خلینہ څه فرمایلی نه کې غفله او صحابو کتن چې دا سره کوی او قاعده سي سجدو کا دیت حدیث فعلی وی ته څه وی دیت حدیث فعلی وی اودا خبریات د تاقیق لپاره یو فل حدیث قولی بل فل حدیث فعلی لداري پمن سکل تعرض راشن علما دے راوی چې تردیجی حدیث قولی لري زکہ وی قول سرع الله حبیب یوام قانون مڠتا صلی ذکر کئ او فعل کن الله حبیب او کارته فایدی پوری خاص وی لفسن قولی په حدیث قولی کې اغه را خاصری مثال وسن گئی ق قول الصحابیه لذا قول الصحابی رضی الله عنه وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول کذا وې ما وريدي دې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې ویلې دار دې چې دا شامل ماږي دې ته ویل رفع صریح ته حدیث قولی کې وکه قوله یعقال دې و قول غيره یعقال دې غير صحابي چې وي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی لی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچے دا قال رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دیتا وی دیتا چوئی رفئ دا مرفو حدیث نصری حدود یاداتی ہوئی او ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال کزا تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے حدود قال کزا تا اللہ احبیف فرمائی لی دا رنگی کہ وی جی او اندری میلی کوی ته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ویع رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال ندی توله تبوی مرفوع اسریه په قولی حدیث کې اصلي کې ویار رسول پر پوش وي شو کمزه الله تعالی امی درسوري نوید ما سوتن الرحیم دا حدیثه مرفوع تفصيل لور تشورو حدیث مرفوع حتا سپی جندل دتهفلماری چېه به کله سریحی وي او په حبیې مرفو سریح قولی کې د رفې مثالو در لپش اوس در, در لوي او ف فعل په فعللی حث کې د مرفو هی مثال برسمګوره قال غغې لوي چې الله ح د خولی یو خبر رو فرماي د ته قوی ح او فیل دیته ووي چې الله حب د بادنې مبارک نه یو فیل سرګن لګرو کوی صحابه کرام ته وخيلا فعلی طور سره سجده وخيلا یا رسول الله حضرت صحابه وګو کو تجراب جمعات کې تهيهيت المسجد څنګه کول تهيهيت النزوه څنګه کول نو دې ته حديث فعلی وای چې الله تعالی د حبيب یو او فرمان قول کم کی کی او قول په کوم حدیث کې ذکر کیږي هغه حدیث قولي وای او کله الله تعالی د حبيب یو فعل مبارک ذکر کیږي نو هغه حدیث فعلی وای او و فیل او په حدیثی فعلی کې مثال بد صریح فعلی څنګه ای که قول, لکدا قول صحابی لا تذا قول صحابی چا وای اوراے تو رسول الله صلی الله علیه وسلم فعل کذا ما کتل رسول الله صلی الله علیه وسلم فعل کذا چیکار کړه ودارنګي نو ګرا صحابی د کل ذو حال ذکر کړي دی سریحی ای یا کځي وای او رسول الله صلی الله علیه وسلم فعل کزا رسول الله الله وسلم نا دا روایت صحابیو چې فعل کزا غیدہ سکر ی یا دا سوي او الله صلی الله علیه وسلم انه فعل کزا رسول الله صلی الله وسلم روایت ته شي شاندار شي ر الله حبیب صریح فعلی مثال و یادہ شی وای او ان السحابی او غیری مرفوعا و یذ فلانی صحابی نا یادہ غیر صحابی نا لک تابعیین دی یادہ تابعیین نفس مرفوعا حدیث سے لہذا مرفوعن و اینو ما نا دا شوا چدا حدیث مرفوده اور فعه انه فہلک را و ایدہ حدیث اغمر فوکڑے دے فلانی صحابی یا تابعی یا تب تابعی چه انہو بیشک شام دادے چه نبی علیہ السلام فعلا کا ذاکار اکڑو دارنگی او قد تقریری حديث کے بدا سی چه ان یقول السحابی او ای او غیره یا غیر د صحابی نه بل سو و ای فعلا فلان فکار کڑو فلانی وواه فعل فلان وواهد کار کرو فلانی یا یوتن به حضرت النبی صلی الله علیہ وسلم آن. فموجود گرید نبی علیہ السلام کی قضا دارنگی نو دیتو ای حدیث تقریری او دا مرفوع بھائی وَلَا يَذْكُرُوا اِنْكَارَهُ او دا اللہ دا حبیب انکار ذکر نکی چه فلانی کس دا کار دا الله دا حبیب روان بکولو قد اللہ حبیب پر انکارو نکو نو دیتا با یعنی دیتا رفع سریحی ہوئی تا خو گورا پا قول فیل او تقریر کی درفع سریحی مثالون ایدر لذکر کر حوکم زیبانه نو پوئی گئی نو پختنک ہوئی و اما حکمن رفع حکمی بسنگ گئی چه حکم می درفع خو سراحتن رفع نرح سراحتن مرفوع حدیث نرح نو حکمن رفع بسنگ کا اخبار الصحابی لک خبر ورکول کول دیو صحابی الیغه صحابی لم یخبر عن الکتب المتقدمه چیاغه خبر نو ور کئ د پخوانو کتابونو نه فرمای صحابو با پخواني کتابونو قتل لک عبد الله ابن سلام رضی اللہ عنہ او عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ نو کدیو داسه خبر وو کی چیاغه په اجتهاد او سوچ فکر او عقل سره نسبتي ده مداو په حکم نه مرفوع حديث کی ذکر ني شي دي عبد الله ابن سلام رضی الله عنه عبد الله ابن امر ابن عاص رضی الله عنه په خاني كتابونه قتل کله داغي خبر نقل کولا نو در لوي فك اخبار الصحابي لك صحابي خبر ور کی الذي صحابي لم يخبر عن الكتب المتقدمه چې دې خبر نو ورکې د پخوانو خوانو کتابونو نام ددار سي خبر خبر ورکی ما لا مجالتي له الاجتهاد چينوي استنباط کی چپاغه باندې عام خلق نه پوي بلکې هغه استنباط کی اچته حد دادي ته وي دقران او سنت لوی عالم دی نے او د اجتهاد اغا کوم شرایع چي دي اغا په دې کې موجود دي نو یوداتې مسله راشي چې دا غي سریحی حل په قران او سنت کې ني نه د قران او سنت پر وړاندې مسلې دا سه حل رو واسي چې دا غي مسلې د حل د شريعت د قواعد او شريص کې سم ټکراو نه دي لدې ته اجتهادي مسائل وي دې ته سوې اجتهادي مسائل وي اضا سيدر مسائل ني چی داغی صراحتاً صحلی علماء مجتہدین داغی سے کئی اجتحاد کئی علماء مجتہدین داغی بارک سے اجتحاد کئی عنی عنی الاحوال الماضیہ اے دا سی دیو خبری خبری و صحابی ور کی چی اگر دا پخوانو کتابونو نم خبری نمکل کئی او پدی خبره کې اجتحاد تمس دخل نشتا عنی الاحوال الماضیہ داغ احوال ماضی او چې کمپیوټر شي وي که اخبار الانبیاء لکه الانبیاء علیہم السلام طغانو اخبار ذکر کی ولاتیه یاد راتلن کی حالاتو یو خبر صحابی ذکر کی چې غفقل معلومی کی تاریخ سره تعلق نشتا ندابم په حکم دسیوی د مرفوع حدیث کی وی معلومه دا چې دا صحابی د احوال ماضی او خبره کوي او دا اجتحادی خبرم ند ایاد راتن کو حالاتو خبر کری نو دا بده دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نوری دلیل کل ملاحم نا ملاحم ملاحم دیده که جمداد ملحمتن تالو یلیو جنگونو تاوئی لکه دا نبی ریسلام پا نمونو کیونیم نے نبی الملاحم دا غٹو غٹو جنگونو پیغمبر دکا نبی ریح السلام دنیا تا دی جہاد پیغام امروڑے دا مسلح جہاد پیغام رنو ملاحم جمد ملحمتن او دا یولو یزیم و شان دا قتل و قتال دا جہاد اغواقی توئی لکتا صلو بذیم اشکار سریم کی را دی وی بابن فی الملاحمی اغیق دا اللہ دا حبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی ریح السلامی اونم سے دے نبی الملاحم کل ملاحمی لک جنگونا لږه بعد قیامت له نيز دي دي جنگونو دي چې را خراسان دي د نه بلخ تر جوړيږي او داسې بکیږي داسې بکیږي دا واقعیا کې او صحابي ذکر کوي دا او په حکم د مرفوع حدیث کې فتن او بعده فتنی ذکر کوي ورته قیامت نمخ کی مخ کې مختلف قسمه فتنی وي چې داغي ذکر په حدیثو کې راغلي نو یو صحابي کده دي فتنو کې او فتنی ذکر کوي او دا خبره د الله حبيب ته منسوب کوي نم وچې د صحابي قول له د او په حکم د مرفوع حديث کیږي واهوال يوم القيامه یا هغه احوال ذکر کړي درجه د قیامت هغه هیبتونه مصیبتونه هغه احوال ذکر کړي د قیامت خبرې چې یو صحابي ذکر کړي د خو اجتهادي خبره هم نه معلومه ده د الله د حدیث صلی الله علیه و سلم او او ان ترت ب ثواب مخصوصه یا د ترتب دیو ثواب مخصوصه نه یو صحابی وای چې پدې عمل کې دمر ثواب ده او عیقاب مخصوصه یا پدې کې دمر سزا حاصله نو ګور صحابی خو ځان نه عذاب نشي جوړولې او عمل نه 파 او دیو عمل نه 파 د ځان نه ثواب نشي نو چې صحابی وای چې د عمل دور سزا ده او د عمل دور ثواب ده معلومه ده دا اشوا چې د دا الله د حدیث صلی الله علیه علا فعل في او فعل او عمل باندې چې پدی فعل او عمل دورا عذاب دي او دورا ثواب دي فانه لا سبيل الیه نشته ده سلار معلوم کیاده خبروتا الا سما عن النبي صلى الله عليه وسلم مگر صرف لار ادا ورید د جنابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ده دال اغا مرفوعی حکمی تفسیری درلا پدې پرډر لګاو دی ان شاء الله او تاسو سره ډېر ډېر ویلې شي نور علاوه یې کړل ځکه موږ ان شاء جل راډون باندې جلد ختمو د مشکا شریف دا دوه جله کتاب دی چې ور سره ور سره دی له ها ځم کو وسل ذکر کړی وي چې مرفوع حدیث یا وصری هی وی رفع وصری هی وی یا رفع حکمن وی ذراتی حکمن نه پارا نیو لیکه صحابي خبر ورکی چیا صحابی دو پخوانو کی تابونو خبری نکئی او یودا چه خبری خبرور کی چغی کہ اجتحاد لم دخل نی لکا احوال ماضیت تیرشوی حالتونا یا لکا حالات دامیالیم السلام یا راکلون کی حالتونا یا یو صحابی او خبر کئی او اغد او خاص ثواب سر تعلق لری یا دی او خاص عذاب سر لو دا معلومي کی دا حدیث مرفوده صحابی دزان مدا خبر نه کوي او سوی او یخبر الصحابی او یقالوا ما لا مجال للاجتهاد فيه او یفعل یوکی صحابی ما حر لار لا مجال للاجتهاد فيه چې نیوی سو وسو طاقت اجتهاد نه پاي کداکار په اجتهاد نه معلومي او یخبروا الصحابی یا خبرور کیا صحابی بی انہم کانو یفعلونا چه بیشک او دئی چه کول بدئی کزا دارنگی کار فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم په زمانی د نبی علیہ السلام کې نو چې صحابی او کار دا اللہ د حبیب په زمانا کې کولو نو معلومه دا چې الله حبیب له پیټه لګي د دې خو چې غیبا وجود د دینه چپ پاتې شوي نو دیتہ رفع حکمی وای لئن الظاهره کذاهره او سرګند خبردار اطلاعو صلی الله علیه وسلم علی بالکا اطلاع خبردارید نبی علیہ السلام د دې باندې ونزول الوهی به او ظاهر ادا چې نازله شوی به وحی په دې زګا زماني د وહી کې دی په لوګوري کچای او کار کول د الله حبيب کته نو کا کار نارواوې د دا بر نه بدا غید ممانات حکم راپلو په چکل بار نه غید دا ممانات حکم نظر اوله معلومه دا شوا چې دا جائز سنتو. او سنت او یقولون یا, یا صحابه کرام کله دا سی وای و من السنته قزا د سنت طریقې نه دا صحابی دا د صحابي چور ته سنت وای نو دا, دا, دا, دا, سن دا سنت د نبی رح اسلام یادای لئن الظاهره ان سنتہ زکه ظاهر دا دي چې سنت او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم وکاله بعضهم بعضه لما دا سیم ویلي چې انه یحتمل سنت الصحابه یو صحابیو د سنت نداړ دای احتمال د جدا سنت د صحابو یادای یا سنت د خلفای راشدین یادای فان السنۃ یطلق علیہ د سنۃ اطلاق قدیم کیری شګوره خلفائے راشدین چې سکړی سنت देतوبوی با صحابه کرام چې سکړی سنت देतوبوی دا د بازنا په هامو مسلک دے چې غیر مذاہب نمنې چې د صحابی قول تا غیر بدعت وای سنت قوت خود نه وای اودی بارکی بعض علماو کتابونو کې او باب تړلې چې ګوره سمرا احادیث او د صحابو اقوال ته سنت وایي لگراغبی مسلم شریف کی لا حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ د شرا اب سنت اتیا درے جوڑ کہ د صحابہ او اقوال و تم سنت وئی او دا حدیث ہم نے علیکم بسنتی و سنت الخلاف الراشدین المهدیین من بعد و اذا ما سنت قرانی صحیح او زما الخلاف الراشدین او سنت قرانی صحیح نماړو خلفائے راشدین او سنت برانې سه لما بعض علما دا چې صحابي سنت وایي نو دین مراد سنت دي د نبی السلام او یو قول دا دی چې کله سنت لفظ نه د خلفائے راشدین او قول مرادي یو قول, قول صحابه کرامو او خلفائے راشدین او کړي نو د صحابي او خاص کر د خلفائے راشدین په قول باندې د سنت اطلاق کیږي دا دې پوری د حدیث مرفوع تفسیر درل او دې فصل نن نور خبرې درنه ذکر کړي وې فصلن اسناد و طريق الحديث دې په ضوائف ته سند څه نوې نګوره د سند لغوي معنا سره پورته واره لاندې لیستاسو کتابونو کې وې سند په لغت کې څه ته وې ما يرتقع من سطح الجبل د غرض وې چې د نورې لوچتې نو لدی نو څه وې سند ورته او په استلاله محدثینو کې سند سلاوی طریق الحدیث هغه طریقه ده حدیث واهو رجاله الذين رووه او دا سند یعنی رجال دې حدیث وی هغه کسان چې دې روایت کړې یعنی دا حدیث کوم روایتوی لګتا سو اوري چې راه نصر رضی الله عنه روایت ته بیا نصر رضی الله عنه یو تابعی او دې دې داغه نصب تابعی او دې تاسو حدیث راوځي نو د حدیث د غریزال او تصند وایي چې مثال په تور باندې کسان کا ساندي یو وی مافلانی ناوې او وی مافلانی ناو د خبره نبی رسلام تورسی نو د غریزال او راویان د دې حدیث د تصند وایي نو سند او طریق الحدیث دا د حدیث غطریقی لوي او هو رجاله الذين رووه او دا اغریجان هغدي رواوه دې حدیث روایت کړه ول اسناد به معنا هو او اسناد د سند په معنا دی وګوره که سند یو کې اسناد دی د دې یو مقصد دی ادا داور باقي محدثین لکه مشکاه شریف دغه بس د مونږه آسانتیا د پاره صحابي قول ذکر کړي حدیث ذکر کړي ذاته حیا څه توږي پوره سند ذکر نه لکه امام بخاری د چانه حدیث اوریدله بیا لا هو استاد دا هو استاد او خبر نبی صلی الله علیه وسلم ترسه غری امام مسلم د چانه حدیث اوریدله خپل استاد ذکر کړي یا استاد استاد بیا خبر نبی صلی الله علیه وسلم ترسه سہائے سته او کې د هر حدیث سند ذکر وی نو اسنادم د سند په معنا ده وقد یجیو به معنا ذکر السنب. او دا اسناد کله راضی په معنا د ذکر السند اې د اسناد ته وي چې هر کول لسانات دارنګي کله اسناد پدی ما نام راځي ول هکایتو عن طریق المته اے حکایت کول نقل کول داو طریقې د متن او متن صلیوي وی ول متن ما انته اله الاسناد متن غې له وي چې انتها د اسناد دې په لګول کې حدیث وایي وېدا رضی الله عنه نو روایت ته چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رضی الله عنه د دې سند انتهاء الله د حبیب قول تو شو نو دا حدیث تمتن وایي چې کم عبارت ته پاهي کې مقصد دې لکه تاسو استیر حدیث نو دا, دا, دا حدیث الفاظ تمتن وایي نو دا ارتوي چې وال المث ول ما انتهاء ال اسناد متن سے تو چرے سند انتہا ورتوش چتاوی وئی ما صحابی نا اوری دی نبی علیہ السلام فرمایلی لو بس دسان دے سنادو دے سند انتہا چ سے توشی اغه توئی متن ال حدیث اغه د حدیث اغال الفاظ د حدیث شپای کی مو اتصلہ ثوابر و نواہی و حکم شرعی ذکر وئی دغه زے پوری در لړی دانی شیو د سند دارنګ دے سند چې سند وئی سند دا متن بیان مدرت شو چې متن د حدیث غیله وایي چې دا انتهاء د اسناد ورته شي لکه تاسو ګور حدیث وي د صحابیو د نبی رحم السلام د ذکر نه پښې کوم الفاظ د حدیث دی تفقد وي د ته سناد انتها وشو اوس درنا وایي فئن یس يسقط راوی کچری نیوی ساخه چوه او غورزیدله یو راوی مین ورواته د دی راویانو نه نقل کول کو د دی حدیث نه مینل بینی د من د سند نو نفل حدیثو متصلون دی حدیث ته حدیث متصل وای برابر خبره کوموقوفی او کومرفوعی مثال په توریو حدیث د شپغو راویانو نه نقل شوه اور دې شپه ګراویانو په منس کې یو راوی ساقط شری نه لري ندي ته حدیث متصل وای یو یو ناوړه دې په منس کې اتصال له انقطاع نظر آن راغله پوښتنه خبره وای و يسمع عدم السقوط کی عدم اتصال او نم کې په دشی ادمی سقوط تنشوالی د ساقتی دو دراویته اتصالن دې ته اتصال وای لګدا چې مرادي ان النبي <سؤال> صلى الله <سؤال> عليه وسلم متصلا او رواه اتصالن د دین په دموراج و ان سقط واحد <سؤال> کچري او غرزیدو يوروي ساقت <سؤال>